Un sintenos vedor, queres xeir. Un en directo un ratiño nada, un ratiño. Domingo de Pardiñas. Campo da feira, autorreiro da festa da música e da arte de Pardiñas. De fondas foliadas que escoitamos no que pa é o mellor día do ano, o domingo de Pardiñas. E temos a sorte, hoxe, antes de escoitar en directo este bonito pregón que nos vai a regalar Iago, antes de escoitar Alfonso e os premios as crianzas, de ter connosco aquí en directo a Xosé Otero. Xosé Otero, para que non o conheza, é parte de Sermolos, é alma de Sermolos nativo da Terra Chá se non me equivoco de A, Uteiro, a Ponte de Outeiro de Castro Guerreiro e estáo se connosco pa compartilhar eu he de decir que tes un par de libros publicados este ano por Sermolos tiven a sorte de ir a presentación en Coruña con Alfonso e contigo do Romanceiro do Pedregal do Irimia tiven a sorte de disfrutar este libro precioso simplemente gracias e benvido si queres comenzamos un pouquiño pois pues, sobre este libro xa, o, romance, o romanceiro do pedregal de Irimia que é historia, lendas poesía sobre este lugar que é o nacemento do miño aquí na comarca de Meida evidentemente este librinho que está publicado por Xermolos ten unhas ilustracións de Anxo Grande Penela que son unha serie de lendas sobre o pedregal de Iriba. Este pedregal, naturalmente, que conta unhas lendas celtas, unhas lendas onde as pedras, as árbores grandiosas, Os, as pontes, os ríos as lagoas eran sitios, como todos sabemos de eh, deuses que, de unha maneira heredamos deste ceutismo que hoxe nos embarga aquí en Pardinas Pois ben eh, hai unha serie de lendas ceitas hai outra serie de lendas de coromanas hai outra serie de lendas cristianas e hai outra serie de lendas do Físter e dos Bernardos que era un cenódio que había en Meida, en Santa María de eh, bueno Este libro consta de toda unha serie de lendas As lendas romanas, eh, greco-romanas, mellor dito hai unha delas moi conhecida que é a lenda de júpiter e Xuno Xúpiter era o deus dos deuses romanos eh, E quizás lenda teña moito que ver tamén co, co mundo grego, pero este Xúpiter, eh, cando se a Terra en rotación, viu un lugar precioso. É que era Gallaéfia, era a nosa Galicia. E dixo, homen, que lugar tan xeitoso para ir ver. E resulta que lhe fixo unha fenda a Terra. Ah, pero a súa consorte, Xuno, dixo Ah, pero este Pijabán, non sei se mandará por aí con amigas porque gusta de moito... Bueno, como decían os curas, o sexto e o noveno mandamiento non cumprido. Entón, Xuno, que viu a fenda que fixera Xúpiter, que, por certo, por esa fenda é por onde nasceu o río Minas. Pois ben, Xuno dixo, eu non quero passar, seguir tamén a este lugar. Existe outra fenda máis fonda outra vez. E nesa fenda nasce o río Xilo. Tamén, como é máis fonda a fenda, leva moita máis ao. Por eso se di na... Eh, a imachinería popular dice que un niño leva a alma o sen é o si, ton, e o, e, si leva ao. Bueno, pero Schubert dixo, ah, "Esta condenica aquí metivo eh, para que un pouco ir solo. Supono que vería a festa a Farviñas", digo eu, oh, porque Schubert a onde ia ir eh, medio. Bueno, entón, e dixo pois nada condenada ao cañón do Sil pola eternidade e ali a mandou e ali estive condenada moitísimos anos, milenios en milenios ata que un día claro como todo se acaba dixo, bueno, voulle perdonar a miña consorte Xuno e deulle un abrazo e ese abrazo que lle deu xuntouse o Sil o Mino e aí é unha cemento do río. Hai outras lendas tamén romanas, como é a lenda das Gorgonas, a lenda de Gorgona. A Gorgona é me, unha medusa, é a medusa Atenea, que, que converte as persoas en pedras, nas pedras do Perregal. E ali están, naturalmente, as pedras, as persoas, convertidas en pedras, pecando, porque moito pecaron, están lavando, fluindo a súas pelas. Hai lendas do Císter e dos Bernardos. Destas lendas relacionadas co xenobios de fradas que había en Meira. E, generalmente, estas lendas falan duns demonios que aparecen con pedras unha noite de tormenta moi forte con relustros moi grandes e, e tiran pedras para desfacer todo pero que ocurre? que aparece Bernardo de Claraval e Bernardo de Claraval é o creador dos Bernardos entón ao aparecer ali no sei, o Iluminati os demónios voltan para atrás pero non poden levantar as, os pedrullos que levaban que teñen que tirálos pola agua da Serra de Neira e ali este pedregado non me digades que non é unha lenta de... é, é fermoso hai outra, hai outra que é unha variante desta que é máis celta porque fala de dragóns xa son os os demonios son dragóns que soltan pedras o mesmo que os demonios e mira, teño o libro na man 100% recomendable porque as lendas son historia e isto é historia e tens a sorte de ter un compañeiro que te fixo o prólogo Felipe Xenén López Coruña que realmente é un dos historiadores referentes no noso país que destacas deste prólogo e deste compañero? Bueno, eu destaco deste compañeiro o feito de Primeiro de ser unha persoa que sempre está atenta a todo o noso. Cada vez que hai unha pousa nosa, este home desvides e por, por facer o texesto. Fixemos-lo, é dunha manilla tan comprida, é, é tan gustosa, acedeu a facer o prólogo. Neste prólogo é un prólogo de realismo mágico porque, como el dino, De, como é dito Porque eh, Galicia é máxica Galicia é ese realismo Para tener diálogo antes Da máxica É ese realismo máxico de Penteiro é, é de toda unha serie De persoas Que vinieron antes E a que imos despois desde, desde esa xente Que, que está o carundo onde, Contando vendas Contando contos Eso é realismo que se amaxe de Galicia. Bueno, pois, este señor pois estudou cada unha das lendas, viu a, como era e, e traballou sobre elas. E, estamos de moi agradecido por isto. Pero eu non quero falar máis disto porque o libro hai que comprarlo en xermones e hai que, mirar. hai que mirar o que di o noso grandísimo Felipe Que importancia ten, mira, estamos mirando aquí o escenario, vemos a Alfonso Blanco se ha preparado para dar o pregón, que importancia ten xermolos a nivel de de aportar na, na oportunidade de, de editar libros, de apoyar a xente da Terra xa, tanto Manuel María, Díaz Castro, agora ti, ou calquera outra persoa con sensibilidade, caras letras, que importante o soporte de ser molos en este libro y lo otro que también después si quieres falamos Bueno, yo pienso que Alfonso es podemos decir un torqués un torqués que nos veu para aquí que nos veu para Galicia y este torqués veu para Guitiris para más siempre, veu para Avalura que a unha me gusta, me ah, gusta o nome do Carachá, pero me gusta mais o nome de Valura, porque é un nome primixénio de toda a Carachá. Pois o ah, Fonso é o nosso Deus. É unha persoa que, de algunha maneira, prou a cultura a toda esta zona, É, non hai máis que ver o que ocorre agora en Fardinas, que hai agora neste momento aquí é un mundo é un mundo e quixo traer un mundo certa aquí non somente eso, senón que eu teño que dicir que ele é o meu padrino é o meu padrino porque o primeiro libro publicado, publicado ouviu, analyzed, foi a primeira persoa que me dixo que me ia publicar o livro. E dende daquela publicoume moitos máis. Publicoume Miño Río Pai e Amigo, publicoume Valura, a Valura, a Valuria, publicoume agora Crónica da Valuria e Romanceiro do Pedregal de Cando hai algo relacionado con coa terra xa, hai algo relacionado coa valura, Alfonso está aí, expectante, expectante, esperando cando eh, hai algo, xa xa de literatura, de cualquier tipo de literatura, de poesía, de novela, de teatro, de música, de arte de calquer tipo de arte que poda ocorrer de calquer tipo de cousa de etnografía de etnoloxía ten de estar ahí sempre sempre presente sempre os cartas no manco non museo de onde saco Claro, podemos falar realmente que a xente coñece Pardiñas pola festa que vivimos pero esta festa repercute nesas edicións os libros esta festa toda esta xente todo esta e tal Darle unha financiación, unha autosestión a Sermolos A poder colaborar tradicións de libros de ti ou de máis xente Porque Sermolos ten libros preciosos É unha xolla E como di Alfonso, a biblioteca de Sermolos, de Sermolos É a alma da asociación E iso é o lindo Xente ven aquí, pasa o fin de semana a tomar algo Pero non sabe que iso sirve Para editar libros como os que te están editando a ti É precioso, é poxía É único, é o único Porque o último que tens e que xa pode decir o mercado. se chama Crónica da Valuria que ten unhas ilustracións preciosas de Macías un grandísimo pintor Macía que son unhas vinte e moitas ilustracións que son cadros, cadros dun metro e medio por, por un metro eh? e que doous a xermolos para espor cando se acabe a casa de Díaz Castro a verse de alguna vez Os nos escoiten e podan rehabilitar a casa do gran poeta de Guitirí. dar algo de dinero para a rehabilitación desta casa, porque estes cadros van se exponer na casa de Díaz Castro e debaixo vais exponer cada unha cada das poesías que son lendas da Valuda, van se exponer nesta casa. E eu recomendo vos que o Merquedes, porque o libro leva os cadros de Macía. Mira, o ano pasado fixemos un programa de Cao Díaz Castro, este ano fixemos outro a Manuel María, que, que destacarías ti de este gran poeta que é Manuel María, Chairego, que sempre estaba aquí a estas horas no pregón, como vas a estar ti, que vas a subir ao cenario en canto rematemos a entrevista, que destacarías da figura... Non, que para min é o gran poeta contemporáneo galego Manuel María Bueno, eu para dicirlo en latín Manuel María é un universo Quero dicirse isto Que toda a temática que tratou Manuel María É total Porque cualquier cousa que podes pensar Agora mesmo estamos mirando os pinos Os pinos que hai alas pois fiche unha poesia. Calquer fachada que deixamos por aquí e por ali fiche unha poesia. Calquer elemento etno etnológico, etnológico de estes tempos, tendo cara as trasadas a coxu todas as cousas que temos en Galicia por aquí e fino, fixeron fiche de unha poesia. E aí mais, esta poesía da aldea de Saleya de o nascimento do pues él también hizo otra poesía es decir que Manuel María es un grandísimo y un, un grandísimo a nivel de elementos, podemos decir naturales, sino que está en la topografía en la toponimia todos los topónimos que hay por la carretera están recogidos en es poesías de Manuel María yo, yo chamado en mucha atención feito de que poidese ter tanta sonoridade toda a copolimia que se arrompa coa carrachá todo, é dicir, al ter covinido a carrachá toca-se poesía de porque é capaz de dar sonoridade todo. a todo e despois é un nome naturalmente cheo de sentimentos dos sentimentos el alma del poeta esa persona que de alguna manera resumaba el sentimiento a donde iba ¿no? dices tú ahora de pequeñas viña Pardiñas, que por donde pasaba Manuel María había como un halo ¿no? un halo que cubría que andaba alrededor de su cabeza y decía alianda anda allí anda honesto, Pois xoxeo tero un gustazo Compartir este momento no Torreiro da Festa Xa temos o pregón, mira que bonito Estamos no, na, no, a 20 metros o pregón Xa vemos as xentes todas de ser molos A Iago. Que gran pregoeiro este ano Que ser máis bonito Tiven con ele compartindo o mediodía Simplemente darte as gracias Por acercarte hasta aquí Simplemente decirle a xente que estos libros de soseotero y cualquier otro libro de sermolos son poesía pura son soyas y esto es alma de sermolos esto que repercute la festa de pardiñas sirve para que podamos apoyar a escritores como sociootero como también apoyaron a Manuel María a Díaz Castro y aquera a luz campiño a calquera darte gracias y ya nos preparamos porque creo que vas a subir tú también creo que quiero que te que ir para arriba Gracias de verdad a ti. Gracias, y podemos seguir con música de Manuel María, poemas de Manuel María musicados por Fran Amil y radiaremos o pregón. Mil gracias, José. Santiago Pérez Santalla, o pregoeiro deste ano. Profesor, un aplauso. integrante da Coruña eh, e que leva vindo a Pardiñas e as actividades de Xermolos durante moitos anos. Imolo escoitar e imos de agradecer esa participación que el nos transmite sempre con nosoutras e nosoutros. El fainos unha chamada ...a que sigamos partillando... ...e compartiendo... ...a nosa ansia de belleza... ...por eso a través de él... ...quero también dar las gracias... ...a todas las nenas y nenos... ...a toda la mocidad... ...porque cada día... ...no son pardillas... ...cada día... ...axudadnos... ...a medrar en saúde ...e a medrar en amor y a en belleza Gracias y seguimos haciendo fiesta. Buenos días para ¡Buen día! fiestas. fever en teran neste palco que ten ben fuen este cinco aldut en be al como palte do chedio un be de mundo. O galego. 20 cumptes casa cos tú novo e pidente Música al gente no grande fantel benoit bah el fantel do antes an beni por sanbos pietade un show Et dit Peterbe. Elle tombe en grande en. Eh. Je jatte. Je viens et contribuído a criar esta maravilla. Benvenente un aplauso. Oh, un aplauso. Para para para mais dix en milage mais le no que un pandal con ve con 5 con boca a granica en tête porque lleva onde pendizo a Non, c'est c'est Andes. C'est goûter à le grand métron. Bon, nous on part. Prenedor, poteneta, vivo, de nos! Compuls dena! Ponte denta! Pigo! O dente! De tua fiar! Algo Ai gota que xe antes push que alto un país es perqui deixa que nada nicis push que somos montes bau dout que bendes Dizia Manuel Madia Galicia Chovut Roche A xeerte En valla Zala Cibus Cal A Galicia En dit es Certo Paola Volk! Nein, der Mond ist abtaucht. Ora liftir iki in paz diets. Volk! Iki. Das die hat was. Dann this this this ne trifft so geil and boos it's done viel wenn wir gerade bild dich mal neues mal a teglia poccia antello bec nato nato carvaggio necchia pilas e anizio e tante buone almas che non si cadono ne de di con dos paldra ser e echte trumpal de amber manz kommen zu alles zu rein finte tempo e quen do ti quen del pus segue bibino bibino no tem te aide nin ya unha punda de na aula de valide son propiedade de l'IQE por tu gracias certes do un día por notar tamén quedo selbst den dank an allmutig der allfärlpa vers kreuz wird hilfe in drei tut allem gut teilen bröt nicht komm seguido fazendo por vós em por vós sempre. Obrigado aos seus nomes. El bomb El bomb Altairant Bomb Vigilance Popo fiel en Madrid Si ha hecho presente potente el tico de padres ante cualquier tico mil Gracias, Iago, por seguir facendo festa con nosotras e con nosoutros. Bueno, e eh, como ves, Óscar? Que te pareceu o, o pregón do compañero Iago? Pareceu pura poesía, fermosura, que non poda ver, sí, sí, oh, decir, oh, na radio non vemos a imaxe, pero Iago é unha persoa única, especial, un gusto ver, si... ver esa escena. Vera Iago, o pregoeiro, xente noble, xermolos puro, sermolo de liberdade, con todas as limitacións que supuestamente unha enfermedad de nascimento pode ter, sigue sendo a xente máis libre e máis noble e máis artista que hai en Pardiñas. Un gusto escoitalo. Gracias xermolos, gracias Alfonso, da gusto. Simplemente poner la ferramenta de radio servicio de esta noble causa. A veces duerme poco, trabajas de más, botas horas, pero vale la pena. Paga vale pena, la pena, claro que sí, claro que sí. Y yo creo que con ese mensaje de Pardinas, de la vida, con ese pregón de iago nos quedamos... Y podemos ir rematándose a este directo. Vimos pechando. Ya sabedes, aquí estamos, retransmitiendo desde Radio Pardiñas. Con gusto siempre, la man de sermolos molos. Ay, Pardiñas, das mi vida.